Вдає йому болю, приділяла таку велику увагу тому, що саме подумають його матір та сестри, і так боялась, аби вони не визнали її невдячною, що Емі здалося, коли б молодий фермер з'явився в цю хвилину, то йому б врешті-решт не відмовили. Однак листа написали, запечатали і відіслали. Справу було зроблено. Гаріет урятовано. Весь вечір настрій у неї був поганий, але Емма чудово розуміла. Як страждає її добре серце, і тому час від часу намагалася полегшити ці страждання то розмовами про власні теплі почуття до неї, то згадками про містера Елтона. Мене вже ніколи не запросять до Ебі Міл, було мовлено з явним жалкуванням. А коли б запросили, то хіба б я могла розлучитися з тобою, Гарріет? Ти надто потрібна в Гартфілді, щоб іще й в Ебі Міл бувати. Я знаю напевне, що бувати мені там ніколи не захочеться. Бо лише в Гартфілді я почуваюся щасливою. І певний час по тому. Гадаю, що Місіс Годар дуже здивується, коли дізнається, що сталося. Міс Неш так це точно здивується. Бо, на думку Міс Неш, її сестра дуже вдало вийшла заміж. Хоча чоловік її всього лише торговець селянними виробами. Було б гідним жалю, якби шкільна вчителька мала більше амбіції, чи була більш витонченою Гарієт. Смій сказати, що місне позаздрила б такі пропозиції одружитися, яку отримала ти. Навіть подібний претендент видався б їй безцінним надбанням. Що ж до більш достойного претендента на твою руку, то мені здається, що тут вона нічого не знає. Навряд чи ознаки уваги з боку певної особи вже стали темою пліток у гайбері. Я вважаю, що ми й досі є єдиними людьми, кому розкрився істинний сенс його зітхань і млосних поглядів. Гаріет усміхнулася, зашарівшись, і висловила подив, що вона може так сильно комусь подобатися. Думка про містера Елтона так і була підбадьорливою, але все одно через певний час вона з ніжністю згадала про знехтованого містера Мартіна. «На цей час він уже отримав мого листа», – мовила вона з теплотою в голосі. «Цікаво, чим вони там зараз усі займаються? І чи знають його сестри?» «Якщо він нещасний, то вони теж почуватимуться нещасними. Сподіваюся, що містер Мартін не надто переживатиме. Давай думати про тих відсутніх друзів, які наразі займаються справами веселішими», – вигукнула Емма. «Мабуть, у цю хвилину містер Елтон демонструє твій портрет своїй матері та сестрам і розповідає їм, що оригінал набагато красивіший, а після того, як вони разів десять запитають, Погодиться сказати їм його ім'я. Твоє дороге ім'я. Мій портрет. Але ж він залишив мій портрет на Бонд-стріт. Та невже. Тоді я погано знаю містера Елтона. Ні, моя Люба Гарріет. Ні, моя маленька скромниця. Можеш не сумніватися. Твій портрет потрапить на Бонд-стріт лише завтра. Коли містер Елтон сяде верхи на свого коня. Увесь же сьогоднішній вечір портрет проведе в його товаристві і буде йому втіхою та відрадою. Він відкриє задуми містера Елтона його родині та познайомить її з тобою. Створить серед його рідних найсприятливіше про тебе враження. Збудить жваву зацікавленість і викличе до тебе доброзичливу налаштованість. Можна лише уявити собі, як енергійно працює зараз їхня фантазія, сповнена радісних очікувань і сумнівів. Гарріет знову всміхнулась і значно повеселішала. Ема Джейн Остін. Книга перша. Розділ восьмий. Тієї ночі Гарріет спала у Гартфілді. Уже декілька тижнів вона проводила там більше половини часу, і мало помалу виникла думка, що їй необхідно виділити кімнату. Ем вирішила, що наразі в будь-якому відношенні буде краще, безпечніше і корисніше, якщо Гарріат якомога довше залишатиметься у них. Наступного ранку вона мусила на годину чи дві зайти до пансіону Місіс Годард, але при цьому мала домовитися про своє повернення до Гартфілда, щоби пробути там декілька днів. Поки її не було, навідався містер Найтлі. Просидів певний час із містером Вудхаусом та Емою, доки містер Вудхаус, який ще раніше вирішив піти погуляти, не наважився покинути містера Найтлі. Всупереч власній чемності і після мовлянь своєї дочки не відкладати прогулянки, та після спонукальних благань обох. Містер Найтлі, якому не була притаманна церемонність, своєю манерою відповідати стисло і неоднозначно, являв собою рязючий контраст із красномовним вибаченням та світською люб'язністю свого співрозмовника. «Ну що ж, містере Найтлі, якщо ви мені вибачите, і якщо ви не вважатимете мівчинок дуже невічливим, то я, мабуть, таки скористаюся порадою Емми і вийду погуляти хвилин на 15. Зважаючи на сонячну погоду, гадаю, що буду в змозі тричі пройтися туди-сюди. Я поводжуся з вами без церемоній, містере Найтлі. Ми, люди немічні, іноді дозволяємо собі нехтувати деякими умовностями». Тоді, сер, не змушуйте мене почуватися стороннім. Моя донька прекрасно мене замінить. Я з задоволенням розважатиме вас. Тому я радше вибачуся перед вами та зроблю свої триходки. Це моя типова зимова прогулянка. Краще не придумати, сер. Я не проситиму вас скласти мені приємну компанію, містер Найтлі, бо ходжу дуже повільно, і ви гуляючи зі мною, швидко знудитеся. До того ж вас очікує ще одна неблизька дорога – до Донвелебі. Спасибі, сер, спасибі. Я вже сам зібрався йти, і чим швидше підете ви, тим краще для вас. Я принесу ваше пальто і відчиню для вас двері в садок. Нарешті містер Вудхаус пішов. Але містер Найтлі, замість того, щоб негайно вирушити слідом за ним, знову присів, явно збираючись іще погомоніти. Він почав говорити про Гаррієт. І говорив він про неї з більшою похвалою, ніж Емма звикла чути. «Я не ставлю її красу так високо, як ви», – сказав він. «Але вона дійсно гарненьке створіннячко, і я схильний дуже схвально оцінювати її вдачу. Її характер залежить від тих, хто перебуває поруч. І в добрих руках вона стане вельми гарною дружиною». «Я рада, що ви так гадаєте, і сподіваюся, що добрих рук не бракуватиме». «Та годі», – мовив він. Якщо кортить почути комплімент, то я скажу, що вам дійсно вдалося позитивно на неї вплинути. Ви відучили її від школярської звички хихикати, і це ваша безцінна заслуга. Дякую. Я б почувалася прагнічно, якби не вірила в те, що принесла певну користь, але далеко не всі здатні висловити похвалу саме тоді, коли вона потрібна. Особисто я не страждаю від надмірних похвал із вашого боку. «Ви кажете, що сьогодні вранці вона знову повернеться?» «З хвили на хвилину. Вона і так уже затрималася довше, ніж сподівалася». «Щось сталося таке, що затримало її. Можливо, якісь візитери?» «Хай їм грець! Отим гейберівським плідкарям! Набридливі нікчеми!» «Дехто може видатися, Гарріет, не таким набридливим, як вважаєте ви». Ема знала, що це істина правда, яку заперечувати неможливо, і тому промовчала. Невдовзі він мовив з усмішкою. Я не претендую на здатність угадувати час чи місце, але мушу вам сказати, я маю всі підстави стверджувати, що незабаром ваша маленька приятелька почує приємну для себе новину. Отакої! Як? Яку новину? Дуже серйозну новину. «Смію вас запевнити», – мовив містер Натлі, зберігаючи усмішку. «Це дуже серйозно. Мені спадає на думку лише одне. Хто покохав її? Хто зробив вас довіреною особою?» Амі хотілося сподіватися, що про свої почуття натякнув містер Елтон. Містер Натлі був чимось на кшталт спільного друга і порадника, і вона знала… Що містер Елтон ставиться до нього з повагою і прислухається до його думки. Я маю підстави твердити, відповів він, що Гарріет сміт незабаром запропонують руку й серце. Причому чоловік надзвичайно достойний. Ім'я цього чоловіка Роберт Мартін. Здається, її візит цього літа до Ебі Міл таки зробив свою справу. Він до безтями закохався і збирається з нею побратися. Це дуже люб'язно з його боку. — сказала Емма. — Та чи певен він, що Гарріет захоче з ним побратися? — Гаразд, гаразд, просто збирається освідчитись. Таке формулювання підійде? Два дні тому спеціально приїздив до Ебі, щоб порадитися зі мною про це. Він знає, що я маю неабияку повагу до нього та до його родини. І, як мені здається, вважає мене одним із своїх найкращих друзів. Запитував, чи не думаю я, що з його боку було б нерозсудливо одружуватися так рано, і чи не вважаю її надто молодою. Коротко кажучи, чи схвалюю його вибір взагалі, бо він, мабуть, побоюється, що її вважають такою, що належить до вищого, ніж він, стану. Особливо після того значного впливу, який ви на неї зробили. Мені дуже сподобалося все, що він сказав. У жодній людині я не зустрічав стільки здорового глузду, скільки його має Роберт Мартін. Він завжди говорить до діла, прямо, відверто і дуже доречно. Розповів мені про все – про стан своїх справ, про плани і про те, що всі вони збираються робити в разі його одруження. Він прекрасна молода людина. Як син і як брат. Я, не вагаючись, порадив йому одружитися. Роберт довів мені, що є для цього достатньо забезпеченим. А раз так, то, на моє переконання, можна лише вітати його наміри. Я і красуню вашу похвалив. І взагалі, він поїхав од мене в чудовому настрої. Не знаю, чи цінувалося ним моє слово раніше, але тепер він про мене високої думки. Насмілюся твердити, що Роберт покинув мій дім, вважаючи мене найкращим другом і порадником, якого тільки можна зустріти. Це трапилося позаминулого вечора. Тепер, як ми можемо впевнено пропускати, він не буде гаяти час і обов'язково поговорить із нашою дамою. А оскільки вчора розмова, скоріше за все, ще не відбулася, то цілком вірогідно, що якраз сьогодні він і прийде до місіс Годдард. Отож, мабуть, Гарріет затрималася з візитером, якого вона зовсім не вважає набридливим нікчемою. «Та годі вам, містер Найтлі», – сказала Емма, яка мовчки посміхалася протягом більшої частини його промови. Звідкіля ви знаєте, що містер Мартін не говорив із нею вчора. А й справді, здивовано відповів він, я не знаю, напевне, але це можна припускати. Хіба вона що не була з вами цілий день? Гаразд, мовила вона, я розповім вам дещо у відповідь на те, що розповіли мені ви. Він дійсно говорив із нею вчора. Вірніше написав листа і отримав відмову. Їй довелося ще раз повторити сказане, щоб містер Найтлі у це повірив. Він аж почервонів від невдоволення й подиву. Потім підвівся, випростався й обурено мовив. «У такому разі вона ще більша роззява, ніж я гадав. Що ж тоді цій дурепі потрібно?» «Ну, звичайно ж», – вигукнула Емма. «Чоловіки уявити собі не можуть, як ця жінка взагалі може відкинути пропозицію одруження». Вони, напевне, вважають, що жінка мусить вийти заміж за будь-кого, хто їй освічиться. Дурниці, Нічого подібного чоловіки не вважають. Але що це все означає? Гаррієт Сміт? І відмовити Роберту Мартіну? Коли це дійсно так, то це безумство. Однак, я сподіваюся, що ви помиляєтесь. Я бачила її відповідь. Ясніше не скажеш. Ви бачили відповідь? Ви теж її писали. Еммо. Це все ваші штучки. Це ви переконали Гаррія відмовити йому. А коли б і так, хоча я зовсім не мала подібних намірів, то все одно я б не вважала, що зробила щось погане. Містер Мартін гідна всілякої поваги молода людина, але я не допускаю й думки, що він, рівня Гаріт. Я здивована, що він узагалі насмілився її освічитись. За вашими словами він таки мав певні сумніви. Гідно жалю, що він їх відкинув. «Не рівня Гарієт! Голосно і емоційно вигукнув містер Найтлі. Через якусь мить він грубо, але вже спокійніше додав. «Так, він дійсно їй не рівня. Він набагато вищий за неї як розумом, так і становищем у суспільстві. Емо, ваше захоплення цією дівчинкою просто засліплює вас. Чи можуть шлюбні претензії Гаррієт Сміт за її походженням, вдачею або освітою Сягати вище такого претендента, як Роберт Мартін. Вона – невідомо, чия позашлюбна дочка, яка, можливо, взагалі не має ніякого усталеного забезпечення, а тим паче – респектабельних родичів. Її знають лише як ученицю, що живе в одній кімнаті з хазяйкою звичайнісінького пансіону. Вона – дівчина, не надто розумна і не надто освічена. Нічому корисному її не навчили, а сама вона надто молода і надто недалека, щоб чомусь навчитися самій. У такому віці вона просто не може мати достатньо життєвого досвіду. А при її обмеженості навряд чи коли-небудь буде здатною набути досвіду достатнього, щоб ним належним чином скористатися. Вона гарненька, вона має добру вдачу. І тільки. Єдине моє застереження проти цього шлюбу стосувалося саме її. Бо вона йому не рівня. І тому не може вважатися вдалою партією. Я гадаю, що стосовно статків він запросто міг би знайти щось набагато краще. У плані ж надійної подруги та розумної і корисної помічниці, то гіршу за і іще треба пошукати. Але я не міг висловлювати ці міркування за І схилі був вірити в те, що вона – людина не зла і має той тип вдачі, котрий у таких добрих руках, як у нього, можна з легкістю скерувати в правильному напрямку і в результаті значно поліпшити. Мені здавалося, що від цього шлюбу виграла б саме вона. І я не мав ані найменших сумнівів. Я й зараз їх не маю. Всі були просто в захваті від того, що їй так поталанило. У мене відразу ж промайнула думка. Коли ваша подруга так вдало вийде заміж, то ви не пожалкуєте, що їй доведеться залишити Гайбері. Мені пригадується, я сказав собі, навіть Емма при всій своїй небайдужості до догарієт, і та визнає це заміжжа дуже вдалим. Я диву дивуюся, як мало ви знаєте про Емму, коли кажете таке. Подумайте тільки, фермер, а містер Мартін, попри всю свою розсудливість та всі свої чесноти, є фермер тільки й того і гарна пара для моєї близької подруги. І щоб я, та не жалкувала, коли вона поки на Гайбері заради одруження з чоловіком, котру я ніколи не зможу прийняти до кола моїх знайомих. Як вам взагалі могло спасти на думку, що в мене виникнуть такі почуття? Запевняю вас, мої почуття зовсім інші. Мушу сказати, що вважаю ваші твердження абсолютно несправедливими. Ви упереджені щодо претензій Гарієт. Інші, і я також, схильні оцінювати їх зовсім інакше. Може, містер Мартін і багатше, ніж вона, але за своїм становищем у суспільстві він, безперечно, перебуває на нижчій сходинці. Вона обертається у сферах значно вищих, ніж він. Це була б деградація. Коли незакононароджена та малоосвічена особа виходить заміж за респектабельного і розумного джентльмена-фермера, то це деградація? Щодо обставин її народження, то все це суперечить здоровому глузду. Хоча в юридичному сенсі можна сказати, що вона ніхто. Гарріт не мусить відповідати за гріхи інших і вважатися нижчою за станом, ніж ті, разом із ким вона виховується. Можна майже не сумніватися, що її батько джентльмен, причому джентльмен заможний. Вона має дуже пристойне утримання, і для її комфорту та розвитку не шкодувалось і не шкодується нічого. Те, що вона дочка джентльмена, не викликає у мене ніяких сумнівів. І ніхто, сподіваюсь, не поставить під сумнів те, що вона спілкується з доньками джентльменів. Роберт Мартін їй не пара. «Хто б не були її батьки, – мовив містер Найтлі, – і хто б там не опікувався нею? Не схоже, щоб, окрім іншого, вони ще й планували ввести її до того, що ви називаєте «світським товариством». Після отримання якої освіти – Гарріс залишиться в розпорядженні місіс Годард і відповідно до своїх можливостей буде пристосовуватися до обставин. Тобто фактично стиль її життя буде визначатися стилем життя місіс Годард, а коло її знайомств — знайомими місіс Годард. Очевидно, ті, хто нею опікується, вирішили, що цього для неї буде достатньо, і цього дійсно цілком достатньо. Вона сама ні на що краще не сподівалася. Доки ви не вирішили зробити з неї свою подругу, вона не відчувала відразу до власного оточення і не мала амбіцій, які б виходили за його межі. Врідку в Мартні вона почувалася абсолютно щасливою. Тоді у неї ще не було почуття зверхності. І якщо воно у неї з'явилося, то завдяки саме вашим старанням. Ви були для Гарріет Сміт поганою подругою Еммо. Роберт Мартін ніколи б не зайшов так далеко, якби він не був переконаний у її прихильності. Я добре його знаю. Його почуття надто щирі і глибокі. Щоби під дією швидкоплиної егоїстичної пристрасті, він міг витрачати їх на якусь випадкову жінку. Що ж до зарозумілості, то вона партамана йому менше, ніж будь-кому. Можете не сумніватися. Його заохотили до такого кроку. Ема відчула, що краще й не давати прямої відповіді на це твердження. Натомість вона вирішила і далі вести свою лінію. Ви – добрий приятель містера Мартіна. Але, як я вже сказала, ви несправедливі до Гарріт. Її претензії на вдале одруження не такі вже й сміховинні, як ви зображаєте. Так, Гаррієт – недалека дівчина, але вона розумніша, ніж ви гадаєте. І не заслуговує на те, щоби про її розумові здібності говорили так зневажливо. Однак якщо від цього відмахнутися і припустити, що вона, як ви її змальовуєте, є лише гарненькою та доброзичливою, то дозвольте сказати вам, що ці якості, в тій мірії, в якій вона їх має, загалом є далеко не другорядними рекомендаціями для товариства. Бо вона і справді є дівчиною красивою, і такої її обов'язково вважатимуть 99 зі 100. І доки не виявиться, що чоловіки більш по-філософськи ставляться до питання краси, ніж це загалом вважалося, Доки вони дійсно не стануть закохуватись у добре освічені уми, а не у красиві обличчя, такою чарівною дівчиною, як Гарріат, неодмінно будуть захоплюватися. Її будуть прагнути, і вона матиме змогу вибирати з багатьох, а значить, і мати право бути вимогливою. Її доброзичливість також є далеко недрогорядною якістю, бо в цьому випадку вона означає непідробну лагідність дачі і манер, Дуже скромну самооцінку і невибагливість по відношенню до інших. Я не помилюся, коли скажу, що мало хто з представників сильної статі не вважає таку красу і таку вдачу найвагомішими претензіями, що їх може мати жінка. Слово честіємо. Коли я чую, як ви з вашим розумом розмови розмові здібності як такі, то сам майже готовий з вами погодитися. Краще не мати глозду взагалі, ніж користуватися ним так зле, як це робите ви. «Ну, звичайно ж», – вигукнула вона грейливо, – «Знаю. Всі ви так думаєте. Я знаю, що кожен чоловік мріє саме про таку, як Гаррієт, щоб вона і пристрасть у ньому збуджувала, і не надто розумною була. Гаррієт має право обирати і прискіпуватися, будьте певні. Якби вам коли-небудь спадало на думку одружитися, то вона була б для вас ідеальною дружиною. І чи варто дивуватися, що вона у своїх сімнадцять, тільки-но починаючи жити, тільки-но виходячи у світ, відповіла відмовою на першу ж пропозицію, що їй зробили? Ніжбо, бо, будь ласка, дайте їй час озирнутися довкола себе. Я завжди вважав вашу дружбу великою дурістю, трохи помовчавши, сказав містер Найтлі. Хоча й не висловлював своїх думок, але тепер я розумію, що гаряча дружба принесла лише нещастя. Від прищеплених вами уявлень про її красу, її марнославство, і претензії також з часом роздуються так, що ніхто з її оточення не буде для неї достатньо гарним. ПХ, справляючи вплив на натямущу голову, здатна завдати великої шкоди. Молодій дамі дуже легко підняти свої вимоги на недосяжну висоту. Може трапитися так, що пропозиції заміжя не підуть суцільним потоком як того хотілося б гарієт, попри всю її красу. Чоловікам розумним, що б ви там не казали, дурепи не потрібні. Чоловікам родовитим не надто захочеться пов'язувати себе шлюбними узами з дівчиною такого непевного походження. А чоловіки обачливі злякаються тих негараздів і ганьби, що можуть їх спіткати коли врешті-решт таємниця її походження розкриється. Дайте їй вийти за Роберта Мартіна, і на все життя їй будуть забезпечені заможність, респектабельність і щастя. Але якщо ви спонукаєте Гарріет до претензій на блискучу партію і прищепите думку, що їй призначено вийти заміж не інакше, як за чоловіка зі становищем та великим статком, то вона довіку може лишатися пансіонеркою у закладі Місіс Годард або перебуватиме там принаймні до того часу, коли зневіриться остаточно і буде рада вхопитися обома руками, бо Гаррі Сміт це така дівчина, що все одно вийде за когось заміж, за сина старого вчителя каліграфії. Наші думки з цього приводу різняться настільки, містера Найтлі, що краще не піддавати їх детальному розгляду. Ми тільки все більше злитимемо одне одного. Але щоб я дала їй змогу вийти за Роберта Мартіна, це неможливо Вона вже відмовила йому І відмовила так рішуче Що другої такої спроби з його боку Гадаю вже не буде Може вона і вчинила зле Відмовивши йому Але тепер мусить дотримуватися свого рішення Стосовно самої відмови То я не буду заперечувати Що трохи вплинула на Гарріет Але запевняю вас Тут ні мені, ні комусь іншому І не потрібно було сильно старатися Його зовнішність така непоказна а манери настільки погані, що попри свою, можливо, колишню приязнь, нині вона вже налаштована проти нього. Зрозуміло, що доки не бачила нікого кращого, вона його толерувала. Він брат її подруг, і тому всіляко намагався догодити їй. І взагалі, не зустрівши нікого ліпшого, а це теж неабияк грало йому на руку, вона, доки була в Ебіміл, Міл, цілком могла визнати його за приємного молодого чоловіка. Але тепер ситуація змінилася. Вона вже знає, що таке справжній джентльмен, і лише джентльмен за освітою і манерами може розраховувати на те, що йому поталеніть із Гарріет. «Це казна що! Такої несусвітньої дурниці я ще ніколи не чув!» – вигукнув містер Найтлі. «Манерам Роберта Мартіна притаманні і розважливість, і щирість, і доброзичливість, що рекомендує його з найкращого боку». А в його менталітеті більше істинного аристократизму, ніж Гарріет Сміт судилося збагнути. Ема нічого не відповіла і спробувала напустити на себе вигляд бадьорої безтурботності. Але насправді почувалася некомфортно і дуже хотіла, щоб він пішов. Вона не розкаювалася у скоєному і залишилася переконаною, що є кращим суддею в питаннях витонченості і жіночого права вибору, ніж він. Але Ема вже якось звикла з повагою ставитися до його думки в цілому. І тому їй не сподобалося, що він так відверто і енергійно заперечував її погляди. А бачити його, розлюченого, поруч із собою, було дуже неприємно. Декілька хвилин панувала ця дискомфортна тиша. Перервана лише одного разу спробою Емми поговорити про погоду. Але містер Найтлі промовчив. Він сидів заглибившись у думки. Результатом цих роздумів стали, нарешті, такі слова. Роберта Мартіна спіткала невелика втрата. Хоча наразі йому так не здається. Але я сподіваюся, що пройде небагато часу і він це зрозуміє. Вам краще відомі ваші наміри щодо Гарієт. Але оскільки ви не робите таємниці з вашої любові до влаштування шлюбів, то резонно припустити, що подібні наміри, плани і проекти у вас є. Але, як друг, я просто натякну вам що коли вони стосуються Елтона, то я гадаю, що це все марні сподівання. Ема посміхнулася і похитала головою. Він продовжив. «Повірте мені, даремно ви на нього розраховуєте. Елтон – чудова людина, всіма шановний священник гайберійської парафії. Але він ніколи не зробить необачного кроку. Він не гірше за інших знає ціну доброго статку. Висловлюватись Елтон може емоційно, але діятиме завжди раціонально. У своїх претензіях він розбирається не гірше, ніж ви, у претензіях Агаріет. Елтон чудово усвідомлює, що він – красень молодик і безсумнівний фаворит будь-де. А зі сказаного ним у невимушеній обстановці в сути, чоловічому товаристві, я зробив висновок, що він зовсім не збирається розмінюватися на будь-кого». Колись я чув, як він із набияким піднесенням розповідав про велику родину, де є багато молодих дівчат, з якими дружать його сестри. І про те, що на кожну з цих дівчат припадає по 20 тисяч фунтів. Я вам дуже вдячна, – мовила Емма і знову посміхнулася. Якщо я дійсно налаштувалась одружити містера Елтона з Гаріет, то ви зробили велику ласку і відкрили мені очі. Але наразі я хочу лише залишити Гаріет зі мною. «Поправді кажучи, я вже кинула займатися влаштуванням шлюбів. І не сподіваюся, що мені коли-небудь удасться організувати щось подібне моєму успіху в Рендолзі. На цій високій ноті я й завершу». «У такому разі до побачення», – сказав містер Нетлі, ручко підвівся і вийшов, почуваючись дуже роздосадуваним. Він добре усвідомлював, яке розчарування пережив Роберт Мартін і був пригнічений тим, що певним чином цьому посприяв, схваливши його намір освідчитися. Особливо дратувала його та роль, котру, як він був переконаний, зіграла у цій справі Емма. Емма також була роздосадована, але через причини не настільки виразно окреслені, як у його випадку. Вона не завжди відчувала таке цілковите задоволення собою, таку непохитну переконаність у правильності власної думки і хибності позиції суперника, які були притаманні містеру Надлі, він пішов, будучи більше задоволеним собою, ніж Ема. Однак вона не була настільки прагніченою, щоби певного часу і повернення Гарріат не вистачило для відновлення душевної рівноваги. Тривала відсутність Гарріат почала турбувати її. Можливість приходу Роберта Мартіна до закладу Місіс Годар того ранку і вірогідність його зустрічі з Гаррієт, під час якої він своїми благаннями переконав би й вийти за нього заміж, давали підстави для побоювань. Згодом страх перед такою невдачею став домінуючим почуттям. Але коли з'явилася Гаррієт, та ще й у дуже доброму настрої, і пояснила, що її тривала відсутність була викликана причинами зовсім іншими, Емма відчула задоволення котре дало їй змогу відновити душевний спокій і зміцнило в переконанні, щоб там містер Найтлі не думав і не казав, а вона не зробила нічого такого, чого жіноча дружба та жіночі почуття не могли б виправдати. Так, він трохи налякав її стосовно містера Елтона. Але коли вона взяла до уваги те, що містер Найтлі не мав можливості спостерігати за ними у тій ситуації, в якій могла спостерігати за ним вона, і не міг при цьому виявити ні тієї зацікавленості, ні того вміння, що при такому тонкому знавцю цього питання, як вона, а саме таким знавцем, попри претензії містера Нетлі, Ема себе і вважала, і що він говорив з опалу та роздратовано, то прийшла до переконання, що містер Нетлі сказав те, що хотів би, розгнівавшись, вважати правдою, а не те, про що йому дійсно було відомо. Він безперечно міг чути, як містер Елтон про щось говорив більш невимушено, ніж будь-коли у її товаристві. Може, містер Елтон і справді є обачливим та розважливим у фінансових справах? Цілком природно, що тут він є швидше прискіпливим, аніж навпаки. Одначе, містер Найтлі не враховував належним чином впливу сильної пристрасті, яка йде в розріз з усіма матеріальними мотивами. Містер Найтлі такої пристрасті не помітив і тому аж ніяк не взяв до уваги її наслідків. Зате вона бачила забагато її виявів, аби сумніватись у спроможності цієї пристрасті подолати будь-які коливання, до яких на початку могла спричинити розважлива обережність. А вона була цілковито впевнена, що містеру Елтону не було притаманне щось більше за звичайну міру розважливої обачливості. Життєрадісний вигляд і манери Гаріет заспокоїли її та додали бадьорості. Повернувшись, дівчинка не згадувала про містера Мартіна, а говорила про містера Елтона. Міс Неш дещо їй сказала, і вона розповіла про це з неабияким захопленням. До пансіону місіс Годард приїздив містер Перрі, щоб оглянути хвору вихованку. І міс Неш бачила його, і він сказав міс Неш, що повертаючись учора з Клейтон-Парку зустрів містера Елтона, та на свій превеликий подив дізнався, що той, ні багато, ні мало, їде до Лондона і збирається повернутися тільки завтра. Хоча в той вечір мало відбутися засідання клубу любителів Вісту, жодне з яких він ніколи раніше не пропускав. Містер Пері почав умовляти його і сказав, що це такий сором йому, найкращому гравцеві, і ухилятися від засідань клубу. Він усіляко намагався переконати містера Елтона відкласти поїздку хоча б на один день, але нічого з того не вийшло. Містер Елтон був рішуче налаштований продовжити подорож і якось по-особливому заявив, що йде у справі, кутру не може відкласти ні за які принади в світі. А ще він сказав щось про надзвичайно почесне доручення і про те, що перевозить якусь винятково цінну річ. Містер Перрі не зовсім його зрозумів, але твердо переконався в тому, що тут без жінки не обійшлось. І так йому і сказав. А містер Елтон тільки зашарівся, усміхнувся і поїхав собі у настрої надзвичайно піднесеному. Все це їй сказала міс Неш, а ще вона багато говорила про містера Елтона. А потім, промовисто поглянувши на неї, додала, що її не обходить, куди там їздив містер Елтон. Але вона знає одне – Обраницю містера Елтона вона вважатиме найщасливішою жінкою у світі, бо безсумнівно мало є таких красивих і люб'язних чоловіків, як містер Елтон. Емма, Джейн Осін. Книга перша. Розділ дев'ятий. ЕМА могла посваритися з містером Нетлі, але з собою вона посваритися не могла. Він був такий роздратований, що його чергова поява у Гартілді відбулася через довший, ніж звичайно, час. А коли вони зустрілися, то суворий вираз його обличчя свідчив про те, що він нічого їй не простив. Це засмутило її, та вона не збиралася розкаюватися. Навпаки, її плани та вчинки все більше справджувались, і на тлі всього, що трапилось у наступні декілька днів, ставали в її очах ще вагомішими. Малюнок, оправлений елегантною рамою, потрапив цілим і неушкодженим до її рук незабаром після повернення містера Елтона. І той, коли портрет чіпляли над камінною дошкою у великій вітальні, підвівся, щоб на нього подивитися. І, як і належить закоханому, пробурмотів, зітхаючи якісь недоладні слова захоплення. Що ж до почуттів Гарієт, то вони буквально на очах переростали в прихильність, настільки сильно і міцну, наскільки дозволяли її молодість і склад думок. Незабаром Емма із задоволенням констатувала, що про містера Мартіна вона згадує лише для порівняння з містером Елтоном, причому виключно на користь останнього. Однак наміри розвивати розумові здібності юної подруги Емми за допомогою інтенсивного читання повчальної літератури та її обговорення не йшли далі кількох перших розділів після чого читання відкладалося на опісля. Теревернити було набагато легше, ніж учитися. Набагато приємніше було давати волю власній уяві та фантазувати про майбутнє Гаррієт, ніж докладати зусиль із метою розвитку її розуму і його застосування до аналізу голих фактів. Натомість єдиним літературним заняттям, котрим наразі цікавилася Гаррієт, Єдиним духовним провіантом, який вона заощаджувала для використання на схилі віку, було збирання і переписування всіляких загадок, які тільки могли їй трапитись, у тонкий альбом із злощеного паперу, зроблений її подругою, і прикрашений вензелями та орнаментами у вигляді обладунку. У нашу добу по головного захоплення літературою подібні збірки, інколи чи маленькі, не є дивиною. Міс Нэш, старша вчителька з пансіону місіс Годард, виписала принаймні 300 загадок, а Гарріт, запозичивши у неї цю ідею, сподівалася за допомогою місь Вудхаус зібрати набагато більше. Ема допомагала їй своєю винахідливістю, пам'яттю і смаком, і оскільки почерк у Гарріт був дуже красивий, то з цього мала вийти першокласна збірка як за формою, так і за обсягом. У цій справі містер Вудхаус виявив не меншу зацікавленість, аніж дівчата, і дуже часто намагався пригадати щось варте бути занесеним до їхнього альбому. В часи його молодості було так багато дотепних загадок, а він, на жаль, не може їх згадати. Та сподівається, що пригадає їх через деякий час. Але всі його зусилля завжди закінчувалися лише отаким – Кітті гарна та холодна. Щодо цього він мав розмову зі своїм добрим приятелем Перрі, але той також не зміг наразі пригадати нічого з царини загадок. Однак, оскільки містеру Перрі часто доводилося бувати в різних місцях, то містер Вудхаус попрохав його придивлятись і прислухатись, а там, де щось і знайдеться. Його дочка аж ніяк не бажала загальної реквізиції кращих інтелектуальних ресурсів Гайбарі. Містер Елтон був єдиним, кого вона попрохала допомогти. Його запросили зробити внесок у вигляді з кількох небудь справді путніх загадок шарад чи головоломок, котрі він зміг пригадати. Ема із задоволенням спостерігала, як старанно порпався він у своїх спогадах. Водночас вона підмітила його щире бажання уникнути всього, що було недостатньо галантним або недостатньо люб'язним по відношенню до жіноцтва. Саме містеру Елтону були вони зобов'язані двома чи трьома найвитонченішими загадками. Правда, після того, як він радісно і екзальтовано пригадав, а потім дещо сентиментально продекламував ось таку добре відому шараду. У першому складі – господар, у другому – щедрість сама, а в слові і подив і спокою більше нема. Їй довелося з жалем констатувати, що вони вже записали її декілька сторінок тому «А чому б вам не написати для нас власну шараду, містере Елтон?» – спитала Ема «Це стало б надійною гарантією її оригінальності та новизни До того ж, її написання було б для вас справою надзвичайно легкою Та що ви, ні в якому разі, ніколи в житті не брався він за щось подібне Куди там йому? З його більш ніж скромними здібностями» На жаль, навіть міс Вудхаус, він на мить запнувся, чи міс Сміт, не вдасться надихнути його на такий крок. Однак наступного дня певний доказ наявності натхнення все ж таки з'явився. Містер Елтон заскочив лише на хвилину, щоб покласти на стіл аркуш паперу з шарадою, котру, за його словами, його приятель присвятив молодій дамі – об'єкту свого поклоніння. Але з його поведінки Емма відразу переконалася, що він написав її сам. Ця шарада не призначена для збірки міс Сміт, мовив містер Елтон. Оскільки її написав мій товариш, то я не маю права жодною мірою виставляти її на показ. Однак прогляньте її. Може, вона вам сподобається. Сказане більше стосувалося Емми, ніж Гарріет, і Емма розуміла чому саме. Він був людиною дуже сором'язливою і тому вирішив, що йому буде легше спілкуватися з нею, ніж зазирнути в очі її подруги. Ще мить, і він пішов. Трохи помовчавши, Ема посміхнулася і сказала, підсовуючи Аркуш до Гарієт. «Візьми, це тобі. Це твоє». Але Гарієт уся тремтіла від хвилювання і не наважувалася до нього торкнутися. Тож Емі, яка ніколи не боялася бути першою, довелося поглянути його самій. «Доміс. Робімо, щоб усе пішло на лад. Не тут, не у кімнаті перший склад». І далі пахне ладаном трава, ворожка таємниць не відкрива. Химерний шепіт з уст її зрина, щоб нитка між серцями, як струна, кмітливий розум все з'єдна в одне, хай у очах томливих спалахне. Вона кинула погляд на шараду, поміркувала, збагнула її зміст і знову прочитала, аби бути абсолютно певною, що правильно зрозуміла кожен рядок. Потім вона передала шараду подрузі. Поки Гаррієт у безладному сум'яті надії і натямущості ламала собі над нею голову, Емма сиділа, вдоволено посміхаючись, і подумки промовляла. «Чудово, містер Елтон. Просто прекрасно. Мені доводилося читати гірші шаради. Зачарування. Натяг багатообіцяючий. Віддаю вам належне. Це ваш перший обережний крок. Ви ясно даєте зрозуміти». Благаю, сміт, дозвольте мені зізнатись у своїх почуттях і залицятися до вас. Сподіваюся прочитати у ваших очах доброзичливе ставлення як до моєї шаради, так і до моїх намірів. Хаю в очах томливих спалахне. Це точно про Гар'єт. Томливі. Дуже точно підмічено. Саме такі в неї очі. Це найкращі з можливих епітетів. Кмітливий розум все з'єдна в одне. Гм, Гарріет і тмітливий розум? Що ж, тим краще. Мабуть, він і справді сильно закохався, якщо у гладі воній таку рису». «Ах, містер Найтлі, шкода, що ви цього не бачите. Інакше ви переконалися б у моїй правоті. Уперше в житті вам довелося б визнати власну помилку». «Яка прекрасна шарада! І яка доречна! Тепер сумнівів немає. Розв'язка не за горами». Від цих приємних міркувань, котрі в противному разі могли тривати дуже довго саме з причини своєї приємності, Ему відволікли нетерплячі запитання спантеличеної Гаррії. Що ж це може бути, міс Вудхаус? Що? Я не можу збагнути. Зовсім нічого не спадає на думку. Що ж це таке? Нумо, міс Вудхаус, спробуйте відгадати. Допоможіть мені, будь ласка. Ніколи не зустрічала такої важкої загадки. І до чого тут ворожка? Що воно таке? Це не похорон? Цікаво, хто його приятель і ця дама? А гарна, по-вашому, шарада? Може це пряжа? Щоб нитка між серцями, як струна? Або вінок? І далі пахне ладаном трава. Чи церква? Чи що? Це якась дуже хитромудра шарада, інакше він її не приніс би. Міс Вудхаус, дорогенька, невже ми ніколи й не відгадаємо? Церкви, пряжа, похорон. Яка дурниця? Моя люба Гаріет, про що ти там думаєш? Навіщо містеру Елтону було приносити шараду, написану його приятелем, про церкви, похорон та пряжу? Дай-но -ну її сюди і слухай. До міс. Слід читати до міс сміт. Не тут, не у кімнаті перший склад. Це за. І далі пахне ладаном трава, Ворожка таємниць не відкрива. Це чарування. Ясніше не скажеш. А тепер головне й націкавіше. Кмітливий розум все з'єднав в одне. Бачиш, виходить, за чарування. Щоб нитка між серцями, як струна. Дуже вдалий комплімент. Потім розкривається його призначення. Яке моя люба гарє, тобі, я сподіваюся, зрозуміти буде зовсім неважко. «Можеш бути певною, це написано про тебе і для тебе». Гаріет не могла довго опиратися таким багатообіцяючим і приємним умовлянням. Прочитала заключні рядки, і радісне хвилювання переповнило її. Вона не могла вимовити ані слова, та їй і не треба було говорити. Їй достатньо було відчувати, а говорила за неї Емма. «Цей комплімент має такий чітко окреслений і конкретний зміст, – сказала вона – що я не маю ані найменших сумнівів щодо намірів містера Елтона. Об'єкт його пристрасті – ти, і незабаром отримаєш якнайповніший цьому доказ. Я знала, що так і станеться. Я знала, що не можу помилитись, і тепер це підтверджується з усією ясністю. Стан його душі зрозумілий мені виразно і недвозначно. Такими ж виразними і недвозначними були мої побажання відносно ваших стосунків відтоді, як я з тобою познайомилася. Так, Гарріет, саме стільки я чекала, доки трапиться те, що зрештою трапилось. Я ніяк не могла визначитися. Симпатія між вами – це річ просто вкрай бажана чи така, що неминуче прийде сама собою. І дійсно, її бажаність і її природність були рівнозначними. Я надзвичайно рада. Моя люба Гарріет, від усієї душі поздоровляю тебе. Будь-яка жінка може пишатися тим, що викликала до себе таке почуття. Від такої партії можна очікувати лише добра. Одруження з такою людиною дасть тобі все, що ти бажаєш. Пошану, незалежність, пристойну домівку. Воно утвердить тебе в колі справжніх друзів, неподалік від Гарфілда і від мене. І благословить нашу дружбу до віку. От такий шлюб, Гарріет, ніколи не змусить червоніти ні тебе, ні мене. «Люба міс Вудхаус! Люба міс Вудхаус!» – тільки й могла спочатку вимовити Гарріет у проміжках між палкими обіймами. А коли між ними нарешті почалося щось більш-менш схоже на розмову, то Ема достатньо добре зрозуміла, думки, почуття, враження і сподівання її подруги були саме такими, як і передбачалося. Безсумнівна перевага містера Елтона знайшла переконливе підтвердження. Все, що ви кажете, завжди справджується, схлипувала Гарріет. І тому я розраховую, сподіваюся і вірю, що саме так воно й буде. Інакше б я і уявити собі не могла. Я на це зовсім не заслуговую. Подумайте тільки, містер Елтон, за котрого будь-яка з радістю вийде заміж. Стосовно нього ніяк не може бути двох різних думок. Він бездоганний у всіх відношеннях. Взяти хоча б ті милі вірші. До міс. Господи, як винахідливо! Невже він і справді адресував їх мені? Я не збираюся ні ставити подібних запитань, ні вислуховувати їх. Це факт, що не підлягає сумніву. Можеш покластися на мою думку. Це як пролог до п'єси, епіграф до розділу, на зміну якому незабаром прийде проза реальних подій. Ніхто на таке не чекав. Та я й сама ще місяць тому про й гадки не мала. Часом, дійсно, трапляються речі дуже дивні та несподівані. Так. Коли знайомляться такі люди, як ти і містер Елтон, то це і справді дивно та несподівано. Далеко не завжди трапляється, коли те, що є бажаним, буквально до фізичної відчутності можливим і суголосним із намірами інших людей, стає реальністю так швидко. Сама ситуація звела вас із містером Елтоном воєдино. Ви належите одне одному за всіма обставинами свого життя. Ваше одруження буде рівнозначним шлюбові у Рендулзі. У самій атмосфері Гартфілда є щось таке, що скеровує любов у правильному напрямку і змушує її рухатися саме в тій колії, в якій їй належить. Шлях справжньої любові непростий. У Гартфілдському виданні Шекспіра цей рядок супроджувався б довжелезними коментарями. Щоб містер Елтон і справді закохався в мене, хоча я, як і багато інших, до Михайлового дня його не знала і з ним не розмовляла. А він красен із красенів, усі його поважають, зовсім як містер Найтлі. Його товариство є настільки бажаним, що, як усі гадають, йому зовсім не потрібно харчуватися вдома на самоті. Хіба що тільки тоді, коли сам цього забажає, бо він отримує більше запрошень, ніж є днів у тижні. І в церкві виступає просто чудово. Міснеж записує всі його проповіді з того часу, як він приїхав до Гайбері. «Боже, правий!» – пригадую, як уперше його побачила. «Я тоді ще майже нічого не тямила. Сестри Ебот і я, коли почули, що він проходитиме мимо, побігли до фасадної кімнати і позирали на нього в щелину між шторами. Потім прийшла Міснеж і прогнала нас. А сама залишилася, щоб теж подивитися». Однак трохи згодом вона покликала мене назад і дозволила й мені спостерігати, що з її боку було дуже люб'язно. А яким красивим він нам видався, він йшов пліч-опліч із містером Коулом. Цей шлюб неодмінно буде до вподоби твоїм друзям. Незалежно від того, хто вони і яке становище займають. Аби тільки у них вистачило здорового глузду. Пристосовувати ж свою поведінку до бевзів ми не збираємось. Якщо їх турбуватиме, аби ти вийшла заміж щасливо, то ось вам чоловік, чий приязний характер, є цьому безперечною гарантією. Якщо вони бажають, аби ти, вийшовши заміж, лишилася в тій самій місцевості і в тому самому колі знайомих, то збудеться і це. Коли ж єдиною їхньою метою є, аби ти вийшла заміж вдало, в загальноприйнятому розумінні, то ось вам і чималенький статок, і міцне та респектабельне становище в суспільстві Таке підвищення твого соціального статусу їх неодмінно задовольнить Так, істина правда Ви так гарно говорите Слухати вас одна насолода Ви розумієте геть усе І ви, і містер Елтон, такі розумні А ця шарада Навіть коли б я цілий рік готувалася Все одно не змогла б написати нічого такого Гадаю, що по тому, як він учора відмагався Можна було здогадатися, що він збирається випробувати свої здібності А мені здається, що ця шарада є безперечно найкращою з усіх тих, котрі я читала Я теж ніколи не читала шаради доречнішої, це точно До того ж, ми ще не записували таких довгих загадок, як ця Я не вважаю довжину чимось таким, що підвищує її цінність Прийнято вважати, що такі речі тим кращі, чим вони коротші Гарріад же буквально зациклилася на рядках шаради. В її голові народжувалися щонайсприятливіші порівняння. Її щоки вкрив яскравий рум'янець, і незабаром вона заявила. Одна справа – мати добрий розум у звичайному розумінні, як усі. І коли є що сказати, то сісти і написати листа, коротко висловивши в ньому те, що маєш висловити. Інша ж справа – складати отакі от вірші та шаради. Емі гріх було бажати більш натхненого заперечення прози містера Мартіна. Такі милі й ніжні рядки, вела своє Гаррієт, особливо два останні. Але як же я зможу повернути йому цей аркуш або сказати, що я розгадала шараду? Міс Вудхаус, скажіть, будь ласка, як нам тут чинити? Залиш це мені. Ти ж не роби нічого. Смію гадати, що сьогодні ввечері він буде тут. Я поверну йому загадку. Ми поговоримо про те і про все, не згадуючи про тебе. Ти сама вибереш час, коли твої лагідні очі засяють радістю. Довірся мені та роби так, як я раджу. Ах, міс Вудхаус, як жаль, що мені не можна записати цю прекрасну шараду до свого альбома. Вона була б найкращою, я точно знаю. Ти можеш вилучити останні два рядки і сміливо переписати решту. Ніхто тобі і слова не скаже. Ой... Та ці ж два рядки є найкращими з усіх, безперечно, але чисто для приватної насолоди. От і насолоджуйся ними наодинці. Від того, що ти їх пропустиш, нічого з ними не станеться. Двовірш залишиться двовіршим, зміст його також не зміниться. Але коли його вилучити, то спрямованість на конкретну особу зникне повністю і залишиться гарненька галантна шарада, придатна для будь-якої збірки. Повір мені, йому не сподобається, коли проігнорують його палки почуття, а ще більше – його шараду. Поета, що кохає, слід заохочувати або в обох сферах відразу, або в жодній. Дай на мені альбом, і я запишу їй так, що вона не буде асоціюватися з тобою. Гарри мовчки погодилася, хоча її розум ніяк не міг розділити ці дві частини, і вона не почувалася певною, чи не занотовує її подруга зізнання в коханні. Шарада видавалася надбанням занадто цінним, аби навіть незначною мірою бути виставленою на показ. «Ця книга ніколи не покине моїх рук», – мовила вона. «І прекрасно», – відповіла Емма. «Бажання цілком природне, і чим довше воно триватиме, тим більшою втіхою це буде для мене». «Та ось іде мій тато. Ти не проти, щоб я прочитала Шараду йому?» «Це зробить йому таку приємність. Йому подобаються такі речі» а особливо ті, в яких робиться комплімент жінці. До всіх нас він ставиться з почуттям щонайніжнішої галантності. Ти просто мусиш дозволити зачитати йому цю шараду. На обличчі Гарріет не відбилося особливого ентузіазму. «Моя люба Гарріет, тобі не слід так прийматися цією шарадою?» Зациклившись на ній і зробивши поспішні висновки, чи вбачивши в ній більше, ніж сказано, або навіть абсолютно все, що тобі хотілося б, ти можеш неналежним чином видати свої почуття і потрапити у смішне становище. Не треба надавати надмірного значення такому невеличкому вияву захоплення. Якби він бажав таємності, то не залишив би цей аркуш, коли я була поруч. Навпаки, він навіть підсунув його до мене, а не до тебе. Не треба так серйозно ставитися до цього випадку. Містер Елтон і так має достатньо стимулів, аби продовжувати висловлювати свої почуття і втілювати свої наміри. Отже, для його заохочення нам зовсім не потрібно зітхати і проливати сльози замалування над цією шарадою. «Ой, ні-ні, сподіваюсь, що я не потраплю з нею у смішне становище. Чиніть на власний розсуд». Увійшов містер Вудхаус і дуже швидко знову повернув розмову до цієї теми неодноразовим повторенням свого звичного запитання. Ну що, мої любі, як ваші успіхи з альбомом? Записали щось новеньке? А вже ж, татусю, ми дещо маємо. Дещо зовсім свіже. І можемо тобі це прочитати. Сьогодні вранці на столі було знайдено аркуш. Ми подумали, мабуть, якась фея загубила. Із пригарною шарадою, котру ми щойно переписали. Вона прочитала йому вірша так, як він завжди любив. Повільно і виразно. Декілька разів підряд, з поясненням кожної частини по її прочитання. Як Ема і передбачала, він отримав надзвичайне задоволення, особливо від слів на адресу дами. «Дуже влучно сказано. Істина правда. У очах томливих. Моя Люба, ця шарада така мила і гарна, що мені не важко здогадатися, яка фея її згубила. Окрім тебе, Емо, ніхто не здатен так добре написати». Ема тільки кивнула головою і сміхнулася. Містер Вудхаус трохи подумав і додав, ніжно зітхнувши. Зовсім не важко помітити, в кого ти вдалася. Твоя люба матінка була такою тямущою в усіх цих речах. Мені б її пам'ять. А я так нічого не пам'ятаю, навіть у ту загадку, про яку вам говорив. Можу лише пригадати першу її строфу, але ж їх там декілька. Кіт, красунечку крижану, в пристрасті бачу, жалкую досі, слугу, ошуканець на поміч гукну. Прихід його думку тягне одну, а чи не залишусь я голим босим. Оце й все, що я в змозі з нею пригадати. А вона ж уся така дотепна. Але, люба моя, здається, ти казала, що ви її вже записали. Так, татусю, вона записана на другій сторінці. Ми переписали її з витягів із красного письменства. Автор цієї загадки – Гарік. Ви ж знаєте. Еге ж, істина правда. Так хочеться ще щось звідти пригадати. Кіті гарна та холодна. Це ім'я нагадує мені бідолашну Ізабелу, бо її ледь не нарекли Кетрін на честь бабусі. Сподіваюся, що наступного тижня вона до нас приїде. Ти ще не надумала, моя Люба, де ми її влаштуємо? І яку кімнату ми виділимо для дітей? А вже ж, подумала. Вона зупиниться, звісно, там, де зазвичай. У своїй власній кімнаті. А діти, як завжди, житимуть у дитячій. Ви ж знаєте. А чи слід щось міняти? Не знаю, Люба. Вона ж так давно була в нас. Аж минулого великодня, І то лише кілька днів. Це так незручно, що містер Джон Найтлі, адвокат. Бідлашна Ізабелла... Це така ж що її в нас забрали. А як засмутиться вона, коли приїде і не зустріне тут міс Тейлор? Тато, вона принаймні не здивується. Не знаю, Люба моя, не знаю. Я так точно здивувався, коли вперше дізнався, що вона збирається вийти заміж. Поки Ізабелла буде в нас, нам слід буде запросити на вечерю подружжя Вестонів. Звичайно, моя Люба, якщо вистачить часу,